Перша моя реакція – кинутися до нього. Розірвати, щоб витягти звідти мою віру, порятувати її. Але ступивши два кроки, я зупинився. І що тоді? Хто буде там, у середині? Віра? Що вона стане робити? Скаже дякую? Чи нападе на мене? А чи може перетвориться на чергову бабу з сокирою? Ні, спершу я повинен подбати про доньку. За дві хвилини я вже йшов вулицею, несучи на руках загорнуту в ковдру Ельзу. Вона прокинулася лише на секунду, всміхнулася мені і одразу знову заснула. Я майже біг. Я встигну. Кокон іще не лопнув, адже процес там, у середині, не закінчений. Я встигну. Ірма відчинила двері, пропускаючи нас з Ельзою всередину. Що з нею? Не з нею. Пошепки відповів я. У нас удома кокон. Господи, твоя дружина? Так, наглянь за Ельзою, будь ласка. Я поклав доньку просто на Ірмани ліжко. Вона так само солодко спала. Ірма вже у дверях узяла мене за лікоть. «Що ти збираєшся робити?» Побачу. «Вони оголосять тут карантин. А якщо тільки інформація про кокон пошириться нас... Закриють, як в акваріумі, поки всі не загинуть. Знаю. Мені потрібно два тижні на роботу з мутагеном. Лише два тижні. Я знаю. І тоді ми зможемо полетіти звідси назавжди. Я знаю, Ірмо, утретє сказав я. Ніхто не взнає про кокон, обіцяю. Ти повинен знищити його. Химера в коконі висить головою вниз. Стріляй трохи нижче середньої третини, з розкидом приблизно на дві долоні. Так ти точно уразиш головний мозок. Вона дала цю інструкцію чітко і байдуже, наче йшлося про стрільбу по мішені. Але там була не мішень, там була моя дружина. Через три хвилини шаленого спринту я забіг у дім. Кокон досі був цілий. Переконавшись у цьому, я насамперед пішов на кухню, схопив найбільший ніж, і повернувся в кімнату. Стоп. Гвинтівка. Вона повинна бути під рукою. Приніс її з коридору і поклав на ліжко. Тепер усе. Тільки підійшовши до кокона, усвідомив, що від занадто високо. Чорт. Дорогоцінні секунди летять одна з одною. Знову біжу на кухню. Несу табурет. Нерішуче розглядаю щільне плетиво. Аж ось... Щось ледь помітно поворухнулося всередині. Мене накриває раптова нудота, скручуючи живіт у вузол. Заплющую очі, щоб опанувати себе. Рот наповнюється слиною з огидним присмаком металу. Кілька разів глибоко вдихаю. Легше. І тоді я обережно торкаюся кокона долонями. Поводина була дуже тонка і ніжна на дотик. Пухнаста. Як рукавички з кролячого пуху. Я відразу ж відчув, що кокон наче дихає. Але цього разу не знудило. Я опанував себе. І, ймовірно, Віра впирається в стінки спиною і плечима. І це відгомін її подиху. Ще трошки, Віро, ще трошки, потерпи. Я почав різати від самого вершечка і дуже акуратно вів ніж, намагаючись не заглиблювати його більше, ніж на сантиметр. Весь час боявся різонути занадто глибоко і поранити. Поранити мою віру. Пройшовши приблизно пів метра, я відкрив розріз руками. Поки нічого не видно. Знову веду ніж униз. Павутина трохи липка. Ніж іде чим раз повільніше, але поки що ріже. Щомиті я підсвідомо боюся відчути під лезом щось щільніше, ніж кокон. Ще через кілька болісних секунд Лезо входить у нижню третину. Аж ось щось поверхнулося усередині і відкрило розріз. Я ледь не випустив ніж, і завмер готовий до всього, але більше ніякого руху. Тоді я обережно кладу ніж на табурет, випростуюся і беруся руками за краї розрізу. Знову по зрадницькому підступила Нудота: Ні, зараз це зайве, зовсім зайве. Та моя дружина... «Мама моєї доньки, нашої Ельзи, я повинен урятувати її». І я повільно розсунув розріз. Вона була в якомусь білястому напівпрозорому міхурі, схожому на навколоплідний. Щойно я розсунув краї, віра поворухнулася, через плівку чітко проступив її лікоть. Нудота, всупереч аргументам розуму, таки підступила до горла. Я хотів знову взяти ніж, щоб розрізати огидний міхур, але передумав, намагаючись стримувати Нудоту, повільно засунув долоні всередину кокона там було тепло. Від усвідомлення цього факту мій шлунок зробив якийсь кульбід я щосили стиснув зуби. Нічого, нехай уже краще огидно, ніж страшно. Навіть зручно, до речі, так гидко, що не вистачає сил боятися. І з цими думками я встромив руки майже по плечі, і обхопив Міхур. На щастя, легко впізнав на дотик тендітну вірчену фігуру, і мені полегшало. Потерпи, Днесенька. Не давши собі засумніватися, рішуче вивалив у міст Кокона на наше ліжко. Міхур упав на постіль і одразу ж заворушився. Віра намагалася скинути з себе кляту плівку. Жива, вона жива. Зараз віра! Застрибнув на ліжко і знову схопив ніж. Обережно надрізав там, де плівка натягнулася між долинками дружини. Міхур лопнув із неприємним звуком. І Віра відразу виринула з нього. Сіла, зірвавши залишки зі свого обличчя, і глибоко вдихнула, наче там не було чим дихати. «Віруню!» – вона мовчить. Тільки важко дихає, роззирається, немов не розуміючи, де вона. «Віро!» Але Віра блукає поглядом по кімнаті і не чує. Я обережно знімаю біля плівку з її плечей і рук. Вона наче й не бачить мене. «Усе добре, Віро!» Блукає поглядом, мовчить. У її очах тільки розгубленість і переляк. «Як ти?» Беру її за плечі і трохи повертає до себе, намагаючись спіймати її погляд. «Віро, ти мене чуєш?» «Здається, тільки тепер вона помічає...» Мене і перестає водити очима по стінах. Тільки дивиться чомусь не в очі, а на рот. Наче і справді не чує, а намагається прочитати по губах. «Віро!» – кажу і боюся повторити своє запитання. «А якщо вона і справді втратила слух?» «Господи, Вірусю, нехай з нею буде все добре, тільки б усе було добре!» «Віро!» – раптом повторює вона – не зводячи пильного погляду з мого рота, слава Богу! виривається в мене, бо її голос такий же рідний і звичний, як і завжди, і я обіймаю її міцно пригорнувши до себе. Потім знову відсторонююся і зазираю в обличчя, щоб спіймати погляд, але віра й далі дивиться лише на губи, як ти, вірунчику, щось болить? Вона трохи схиляє голову, ні на мить не зводячи чіпкого погляду з мого рота. «Як ти, Вірунчику, щось болить?» Вона повторює цю фразу, точно копіюючи мої інтонації. «Вірко, ти чуєш мене? Вірко, ти чуєш мене?» Я, мому волі, відсахуюсь і одразу знову міцно обіймаю. «Усе буде добре, Віро, я з тобою. Тепер усе буде добре. Усе буде добре, Віро». Я знову відсторонююсь. Від цих повторів стає моторошно. «Я з тобою!» – каже вона і по собачому перекладає голову на інший бік, невідривно дивлячись мені на губи. «Тепер усе буде добре!» «Губи її!» – лунає за спиною Ірмен голос, і від низподіванки я здригаюся всім тілом. «Ірма, вона жива, тільки не обніматися з хімерою погана ідея, лейтенанти!» В Ірменому голосі звучить метал. «Гребниця не озброїла її твоїми страхами!» тільки тому, що ти виняв її скоку на раніше строку, але це ненадовго. Скоро вона дозріє і почне вбивати. Ірмо, я не можу застрелити власну дружину. Це більше не твоя дружина, це її біологічна підробка. Ціль химери – знищувати людей, вишукувати їхні слабкі місця і бити саме туди. Якщо не можеш сам, я зроблю це за тебе. Ір мені очі палали рішучістю. А я повільно встав, збираючись сказати, я тобі не дозволю, нікому не дозволю, навіть якщо доведеться перестріляти половину табору, але останні секунди вирішив, що слід вчинити інакше.